11. fejezet Keresik a nagynénit A sikeres zenekari próba után a kórustagok segítenek Egbertnek megkeresni nénikéjét, amiből sok bonyodalom származik. Megkezdődött a próba. A karnagy még egyszer végig a zenekar tagjait, és csak ezután határozta meg, melyiket hova állítsa a kórusban. Az első sorban helyezkedtek el a magasabb hangú cicák, akiknek legtöbbször a nyávogás volt a feladatuk. A mögöttük lévő sorban az érces hangú kandúrok voltak, míg a legmélyebb hangúak a hátsó sorban helyezkedtek el. Nekik általában a dorombolás volt a szerepkörük. Ebben a sorban középen volt csúcsú helye, Cúcsú kiemelkedően nagy szerepet kapott, mert nagyon szép mély zengő hangon tudott dorombolni. Ezért sok esetben magánszámot úgy nevezett szólót is adott elő. És hol volt egbert helye? Nos, ez sok gondot okozott a karnagynak, amíg ki nem találta, hogy valamelyik középső macska hátán helyezkedjék el. Először a fekete-fehér foltos cica hátára akarták telepíteni, de Egbert tiltakozott, és inkább csúcsú hátát választotta előadóhelyül, biztonsági okokból. A próba kicsi nehezen indult, de egyre jobban belejöttek. Ismert, hangulatos, népszerű számokat adtak elő. Az első szám a Felmásznék hozzád az eresz csatornán, kezdetű, kissé nehézkesen ment, úgy, hogy a karnagynak meg is kellett változtatnia a szerepeket. Annál jobban sikerült a Holtfényes a vizes háztetőkön című érzelmes dal, amelynek előadásával csúcsú nagy siker aratott, és mindenki elismertette tehetségét. Ennél a számnál, Egbert is komoly szerepet kapott, a legérzelmesebb részeket kellemes cincogásával festette alá. A próba után a fekete karnagy kifejezte elismerését, és közölte, biztosan megnyerik a legközelebbi fesztivál első díját. Azután beszélgetni kezdtek, és újra szóba került Egbert problémája, hogyan fogja a nénit megtalálni. Az előadás sikerétől fellelkesedett kórustagok egyhangulag elhatározták, hogy maguk is elindulnak Egbert nényének felkutatására. A kutatás megszervezésé a rozsda színű kandur vállalta, aki egyébként az egész macskazenekar szervező munkáit is végezte. Nagy lelkesedéssel és láthatólag kitűnő hozzáértéssel látotta munkához. Te, fordult egy csíkos kandúrhoz, a patak parti egérjukakat járod végig azzal a kis szürke cicával. Mindenhová kettesével menjetek, mindenkit faggassatok ki. A domboldali pocok és ürge lyukak környékét te fogod bejárni a társaddal, mondta a nagy szürke macskának. Én a fekete-fehérfoltos cicával a belvárost járom végig. Így a város egész területét felosztotta a kórus tagjai között. Mindenhová városával mentek. Mikor induljunk? kérdezte meg valaki. Most rögtön, volt a válasz. De hiszen éjszaka van, vetette közbe egy másik. Nem baj, legalább mindenki oda-haza van. Nyugtatta meg őket a szervező. Egbert és Csucsu ott maradt. Ti maradjatok itt, nem ismeritek a várost, mondta a rozdabarna színű szervező. Úgy is kell, hogy valaki itt maradjon összekötőnek a csoportok között. Így is történt. Egberték tehát várták, mikor érnek vissza a kutatócsoportok? Elég sok idő telt el, mire az első csapat megérkezett. Sajnálkozva rázták a fejüket. Nem sokkal utánuk megjött a másik csoport is, és rövid időn belül szinte egyszerre valamennyi kutatócsapat ott volt. Ki kezdi a beszámolót? kérdezte a rosdabarnak. A csíkos kandúr volt az első vállalkozó. Nos, semmi jót nem tudok mondani, kezdte. Bementünk abba a házba, ahol a legtöbb egérjuk van egymás mellett, és a szokástól eltérően nagyon udvariasan megkérdeztük, merre találhatjuk meg ezt a Ludmilla néni nevű egeret. A legdurvább visszautasítással találkoztunk, a legtöbben azt mondták, hogy még soha sem hallották ezt a nevet. Egyesek kidugták a fejüket a lyukból, és kíváncsian megnéztek minket, majd gyorsan visszahúzódtak. Mások gúnyosan nevetgéltek, és azt kiabálták. Még akkor sem mondanánk meg, ha tudnánk. Megint mások olyan durva szavakkal illettek minket, amelyeket nem ismerek megismételni a jelenlévő macska kisasszonyok előtt. Így visszafordultunk. A szürke macska beszámolója még lehangolóbb volt. Elmondta, hogy mire a számukra kijelölt körzetet elérték, már valószínűleg elterjedt a híre annak, hogy a macskák házról házra járnak egy egérnéni után, és a környék gyakorlatilag elnéptelenedett. Nem láttak egy fia egeret sem. Kénytelenek voltak minden kérdezősködés nélkül visszajönni. Ez még semmi, kiabált felháborodva egy tarkamacska. Mikor odaértünk a nekünk kijelölt területre, az egerek minden oldalról ránk támadtak, megdobáltak, ocsmány szidalmakat vágtak hozzánk. Kórusban azt kiabálták. Nem elég, hogy nem merünk a macskától nyugodtan közlekedni. Már a lakásunkba is utánunk jönnek, ordítozták. Mások meg azt kiabálták. Pont az ilyen szegény, magatehetetlen, öreg nyugdíjasegérnéniket zaklatják. Annyian voltak ott hogy szégyen szemre vissza kellett vonulnunk, anélkül, hogy a rajtunk esett sérelme megtorolhattuk volna. Ez a beszámoló általános felháborodást keltett. Többen azt javasolták, támadják meg az egereket, ejtsenek foglyokat, és kínvallatással bírják őket szóra. A Ludmilla néni felkutatására indított jószándékú akció csak nem háborút robbantott ki az egerek és a macskák között. A felzúdulást végül csak csúcsú közbeszólása csillapította le. Ne felejtsétek el, hogy a cél nem az egerek szóra bírása, hanem néni nénikéjének megtalálása, mondta. Talán ö, nem volt szerencsés macskákat küldeni a keresésére. Az egerek nyilván félreértették a jó szándékú kérdezősködést. Ez a megjegyzés kijózanította a macska zenekar tagjait, és lecsillapította az indulatokat. A fekete karnagy kért szót. Kedves barátaim, mondta határozottan, csucsuna igazava, az idők óta tartó ellenségeskedés után az egerek nehezen hihetik el, hogy az utcákon cirkáló macska különítmények egy egér megtalálása érdekében verik fel őket álmukból és faggatozna. Jobb lesz ezt Egbertre hagyni. Hozzászólása nagy tapsot váltott ki. Egbert is hozzászólt és megköszönte a kórus tagok jó szándékú segítségét. Ha sikerült megtalálnom a nénit, meg fogom győzni az egereket, hogy csak nekem akartatok segíteni, fejezte be. Nekivágok tehát egyedül. Ekkor hozzálépett, csúcsú, és azt mondta. Azt már nem, én is veled tartok. Így is történt.